Preotul Nicuriță să le pună în scris pentru noi. După aceea, aceste meditații, fiind preluate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, au fost prelucrate de maniera unor programe a 30 de minute lungime, așa fel încât să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi 2 c 047 va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 8 al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni la capitolul 8. În cadrul episodului nostru de povești și povestiri am ales pentru următoarele câteva lecțiuni să dăm citire unui mănânc de învățături de bun simț ale lui Spurgeon puse în cartea din cuvintele lui Ion Plugarul. Astăzi vom citi ceva despre bunătatea din inimă și tăria de caracter. Spune el, să nu fii numai zahăr, că te mănâncă lumea, dar nici numai oțet, că te varsă din gură. În toate este o cale de mijloc, numai proștii o iau razna. Să nu fim nici numai stâncă, dar nici numai nisip, nici numai fier, dar nici numai ceară. Nu este bine să ne gudurăm în fața orcui ca niște cățeluși, dar nici să ne repezim la oricine ca niște dulei. Lumea este alcătuită din negru și din alb și de aceea în ce privește firea avem a face cu tot soiul de oameni. Unii sunt largi ca o gheată veche, dar care nu este mai de preț decât perechea ei. Alții, ca și Iasca, iau foc la cea mai mică jignire și sunt tot atât de primejdioși ca iarba de pușcă. Negreșit că e destul de greu să ai în curte un argat morocănos cu toți, ca un urs cu o bubă pe cap, acru ca agurida, tăios ca un brici și dușmănos ca un câine de măcelar. Cu toate acestea, și acel om poate să aibă unele părți bune și, afară de asta, este și el om. Dar nici stan... Bun ca pâinea și gata să se încovoie în fața oricui ca o salcie pletoasă, nu este prin aceasta nimănui de vreun folos, ci este de bajocura tuturor. Omul se cade, deci, să aibă măduvă în șira spinarii, altfel cum o să -ți țină capul sus? Însă această spinare trebuie să se și îndoaie dacă nu vrea să se lovească cu capul de pragul de sus. A face ceea ce vor alții își are vremea sa și a nu face ce vor alții își are de asemenea vremea sa. Dacă ne facem măgari, oricine va încăleca pe noi. Dacă însă voim să fim stimați, atunci să fim stăpâni pe noi înșine și să nu îngăduim altora să pună când le place și-au pe noi. Dacă vrem să fim pe placul tuturor, vom ajunge ca broasca sub grapă, și nu vom avea pace niciodată. Și dacă vrem să facem pe servitorii față de toți vecinii noștri, fie buni, fie răi, nu, nu vom avea de la nimeni mulțumiri, pentru că în felul acesta vom face tot atâta rău cât și bine. Cine se face oaie va vedea că n-au murit toți lupii. Cine se culcă jos să se aștepte să fie călcat în picioare. Cine se face șoarece va fi mâncat de pisici. Cine îngăduie vecinului să-i pune vițelul pe umeri, în curând va vedea că o să-i pune și vaca. Se cate să căutăm să plăcem aproape lui nostru spre bine, adică spre a-l face mai bun, dar asta este o altă socoteală. Vulpilor bătrâne le lasă gură apă după boboci de gâscă și le dau mereu târcoale. Și dacă prin viclenie izbutesc să-i pune să facă ce doresc, Apoi lasă că în curând își iau ei plata. Un camarad, cum nu se poate mai bun, vei fi numai dacă te faci groabă pentru prietenii tăi, dar în ce încurcătură te vei băga. Caută să ieși din această stare pentru că mai târziu îți vor striga cu siguranță – Aha, adios, scump pe coș, căci mi-am cărat toate merele din tine. Sau îți vor mulțumi frumos și nimic mai mult. Atunci vei vedea că vorbele frumoase nu satură nicio pisică măcar, că ele nu-ți pun unt pe pâine și nu-ți umplu buzunarele. Cei ce te lingușesc sau vor să te înșere sau au nevoie de tine, dar să știi că după ce mănâncă portocala îi aruncă coaja. De aceea, fi înțelept și înainte de a sări, uită-te bine înainte ca nu cumva sfatul unui prieten să-ți aducă mai multă pagubă decât o cara unui dușman. Nerodul crede orice vorbă, dar înțeleptul ia bine seama. Mergi cu vecinul tău până unde merge cu tine cugetul curat. Desparte-te însă de el când gheata cugetului începe să te strângă. Începe să fii cu prietenul tău așa cum gândești să urmezi a fi cu el și fă-l curând să știe că nici tu nu ești un om de chit, ci unul care își are și el mintea lui și înțelege să se folosească de ea. Oprește cai când vezi că nu te mai afli pe calea cea dreaptă și întoarce-te numai decât înapoi pe cea mai scurtă cale. Cine vrea să fie ferit de greșeli mari să ia seama la cele mici. De aceea oprește-te din vreme dacă vezi că prietenul tău te atrage după el în șanți. Mai bine să se supere pe tine cunoscutul tău decât să-ți pierzi bunul tău nume și să-ți pui în primejdie sufletul tău. Nu te teme să apuci pe calea întoarsă. Să nu-ți pese când strecatul își bate joc de tine din pricină că tu fugi de păcat. Mai bine să fugi la timp decât să arzi în veșnicie. Nu te lăsa înduplecat la pierzare. A te arunca în gârlă căutând să faci pe placul camarazilor tăi spre pierzarea ta este aur prea scump plătit. Pășește cu hotărâre acolo unde crezi că ai să stai și nu te lăsa abătut de nimeni de la ceea ce este drept. Învață să zici nu. Aceasta îți va fi mai de folos decât învățarea limbii latine. Într-adevăr, foarte înțelepte învățături sunt acestea spuse în pilde ușor de înțeles pentru toți. În special aceasta ultima pe care am amintit-o, a învăța să spui nu acolo unde Dumnezeu zice nu și am învăța să spui da acolo unde Dumnezeu spune da, este cea mai înțeleaptă dacă vrei dintre toate învățăturile, pentru că prin aceasta rămâi întotdeauna lângă Dumnezeu și dacă ești Totdeauna, lângă Dumnezeu, ești în pas cu El. Ce rău ți se poate întâmpla în creațiunea aceasta care este a Lui? Doamne le Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, luminându-ne tot mai mult cu privire la învățătura aceasta copleșitor de importantă, să învățăm să spunem nu la ceea ce Tu spui nu și să spunem da,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 Se cuvine, de cât să vorbesc despre tine, cuvântele tale senine, Spre slă ce ții, se cuvine, spre slava ce se cuvine. Ajungând în fața textului lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire versetului 8 de la 2 Corinteni, capitolul 8, în care Pavel trage o concluzie după ce mai întâi îndeamnă pe corinteni, pe creștinii din Corint, să fie și ei plini de dărnicie. După ce la versetul 7, deci dinaintea celui de astăzi, spune...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 ci pentru râvna altora și ca să pun la încercare curăția dragostei voastre. Pavel, deci, îi lămurește că nu spune aceasta decât pentru râvna altora și ca să pună la încercare curăția dragostei lor. Râvna pentru cele bune, pentru înălțarea adevărului, pentru lucrarea lui Dumnezeu în vederea mântuirii sufletelor, trebuie înflăcărată zilnic, altfel se pierde. Focul care nu este întreținut se stinge. Dragostea care nu este pusă la încercare în curăția ei nu poate rămâne statornică în furtuni și nu poate aduce roduri frumoase. Sfântul Apostol Pavel, prin îndemnurile pe care le dădea creștinilor din Corint, avea în vedere înflăcărarea râvnei lor în lucrarea lui Dumnezeu și încercarea curăției dragostei lor pentru toți sfinții. Frații de pretutindeni sunt sfinți, mai ales pentru ajutorarea celor săraci. O râvnă care nu este înflăcărată și o dragoste care nu este încercată nu sunt de niciun folos când e vorba de a face bine omului și de a sluji lui Dumnezeu. Așa cum strângem zilnic arcul ceasului ca să poată merge, așa trebuie să înflăcărăm zilnic darul lui Dumnezeu care este în noi cum suntem îndemnați la 2 Timotei 1 cu 6, ca să putem fi folosiți în lucrarea lui. Cine nu-și înflăcărează râna pentru Dumnezeu și lucrarea lui pe pământ, va fi plin de râvnă pentru lucrurile vieții acesteia trecătoare și pentru lucrurile lumii. Ori într-o parte, ori în alta, omul își îndreaptă râvna să-și înflăcăreze pentru că orice om râvnește spre ceva. Noi, ca ai Domnului Isus, ca unii care cunoaștem o altă viață, viața cea nouă și veșnică din împărăția lui Dumnezeu, să nu îngăduim nici unui vânt vrăjmaș să ne stingă flacăra râvnei și a dragostei noastre, pentru Mântuitorul nostru, pentru lucrarea de vestire a Evangheliei sale pe pământ, pentru binele și mântuirea semenilor noștri. În fiecare zi să ne cercetăm și să ne întoarcem ceasul vieții noastre duhovnicești ca să arate bine timpul și drumul lui Dumnezeu. Iar la versetul 9 din 2 Corinteni 8, apostolul Pavel continua. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Altfel vorbești unor oameni care cunosc un lucru și altfel vorbești celor care nu știu nimic despre el. Altfel de răspundere au cei care știu despre un lucru și nu-l fac și altfel de răspundere au cei ce nu știu nimic. Domnul Iisus spunea, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Versetul 22 din Ioan 15. Pavel spune aici, deci, căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. Așa scria Pavel creștinilor din Corint. Ei cunoșteau bine harul Domnului Isus în toate laturile lui. Știau că el, măcar că era bogat, s-a făcut sărac, ca prin sărăcia lui să fie îmbogățiți ei, și din pricină că știau. Îi îndemneau să facă și ei la fel, adică să se cheltuiască și ei pentru alții, să ajute și ei pe cei săraci. Îi îndemnea să pună în practică ceea ce știau, privind necurmat la Domnul Isus, pildă cea de săvârșită, ca și ei să se asemene lui. Mila, zice Sfântul Ioan Gura de Aur, face pe oameni la fel cu Dumnezeu. Trebuie să fiu larg în dărnicia mea, dacă sunt cu adevărat urmașul credincios al celui care a dat totul pentru mântuirea mea și a neamului omenesc. Pot să cresc în cunoștință și în credință, dar atâta vreme cât credința mea nu s-a întins până la banii mei, încă nu sunt un creștin întreg. Este așa ca și cum un om ar fi zidit o casă, dar o lasă fără acoperiș. Trebuie să fiu larg în dărnicie dacă urmez pe Mântuitorul meu, căci cunosc Harul Domnului Isus Hristos. El, Hristos, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru mine. Iată un puternic motiv ca să fiu darnic față de alții, pentru și eu trăiesc din dărnicia Domnului meu. Trebuie să fiu larg în dărnicie dacă sunt în adevăr un copil al lui Dumnezeu care este darnicia. Dumnezeu așteaptă lucrul acesta de la mine, mi cere chiar și are dreptul să-mi acest lucru pentru că el este marele dăruitor. El înțelege putința mea și nu-mi cere mai mult decât pot, dar așteaptă ca și eu să pun în practică dorințele mele de a lucra pentru el și a jertfi pentru împărăția lui. Îmi cere pentru ca și în acest lucru să se vadă chipul lui în mine. «El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Cât de bogat este Domnul nostru, cine poate să spună? Dar cât de sărac s-a făcut, ne este spus. În adevăr, Betleemul, locul unde s-a născut el, aduce în noi simțământul de fior pentru o neînchipuită sărăcie». Culcat în iesle și înfășat în ce au putut să aibă la îndemână niște săraci, ne vorbește despre o cumplită sărăcie. Mai târziu, el spunea că și vulpile își au vizuinile lor și păsările cerului își au cuiburile lor, dar fiul omului n-are unde și capul. Cei mai mulți dintre oameni mor pe un pat al lor sau al altora, dar patul pe care a murit el a fost o cruce. Singura avere care a rămas de la el au fost hainele cu care era îmbrăcat, haine pe care le-au împărțit soldații între ei. Și totuși, câtă bogăție avem prin el. Avem iertare, pace, bucurie, putere, viață, mângâiere, lumină, înțelepciune, slava și viața veșnică. Da... Toate acestea sunt ale noastre și le avem numai datorită lui care s-a făcut sărac pentru ca să ne îmbogățească pe noi. S-a dat pe sine însuși pentru noi. Adevărat zice fericitul Augustin, deși Isus este Dumnezeu atotputernic, totuși mai mult nu ne poate da. Și oare ar putea primi sau dori un suflet o mai mare comoară?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 Gândește-te la stăpânul tău și atunci nu te vei mai îndoi, căci dacă el nu vei devenea sărac, tu n-ai fi devenit bogat. Că minunea este aceasta, sărăcia a îmbogățit pe bogăție. Cât de minunat este deci harul lui Dumnezeu și cât de înbelșugat s-a revărsat el noastră prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Dacă trăim o viață de sărăcie duhovnicească, este vina noastră, pentru că nu întindem mâna credinței ca să luăm din bogățiile harului și din ele apoi să dăm și altora. Cine primește în el harul adus de Domnul Isus, va căuta să ducă acest har și altor suflete. Harul te îndeamnă să dai și să lucrezi așa cum a făcut Domnul Isus, care este darul însuși. Mai departe, la versetul 10, Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 8, ne îndeamnă. În această privință vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos vouă care, de acum un an, cei din tâi, ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Sfatul acesta este dat, deci, Corintenilor, dar vom vedea că ne este dat de asemenea și nouă. Un sfat bun este un drum spre viață și fericire. Un sfat rău este calea spre întuneric și moarte. Să fim atenți la sfaturile care ne vin dintr-o parte sau alta și iarăși să fim atenți la sfaturile pe care le dăm altora. Nici un sfat nu-i fără urmări. Numai sfaturile care izvorăsc din Dumnezeu, din adevărul și dragostea Lui, duc la viață și fericire. Suntem așezați pe pământ să primim și să dăm sfaturi, să primim sfaturile adevărului și ale harului lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt și să le dăm mai departe semenilor noștri ori de câte ori este nevoie. După cum este primejdios să primești un sfat rău, tot așa de primejdios este respingerea unui sfat bun. Iată câteva texte din proverbe. Fiindcă repădați sfaturile mele, zice înțelepciunea, voi râde când veți fi nenorocire. Biruința vine de la marele număr de sfetnici. De la mine, zice Domnul, vine sfatul și zbânda. Și ultimul verset de la Evrei pe 22, vă rog fraților să primiți bine acest cuvânt de sfătuire. Sfântul Apostol Pavel, ca unul care cunoaște valoarea sfaturilor bune, nu pierdea niciun prilej, ci sub călăuzirea Duhului Sfânt sfătuia pe toți frații și pe toți oamenii. Creștinilor din Corint le-a dat multe sfaturi și în urma lor s-au îndreptat lucrurile în această adunare foarte frământată. Vă sfătuiesc ca pe niște copii preobiți ai mei, spune Pavel la 1 Corinteni 4 cu versetul 14. În privința strângerii ajutoarelor pentru sfinții săraci, au fost iarăși sfătuiți și sfatul a avut urmări frumoase. În această privință, spune Pavel, vă dau un sfat și sfatul acesta vă este de folos, voi care, de acum un an, cei din tâi ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Iată încă un gând care se desprinde din versetul acesta. Ați început nu numai să faceți, ci să și voiți. Sunt împrejurări când ești silit să faci ce nu voiești și sunt împrejurări când faci nesilit ceea ce nu voiești, ci doar pentru a fi în rând cu alții care fac și ei. Oricum ar fi, cine face așa este un rob, fie robul împrejurărilor, fie robul oamenilor, fie robului însuși, al mândriei, al interesului sau al patimei lui. Ceea ce nu se face din dragoste este robie și numai ceea ce se face din dragoste se face cu voință liberă. Câți nu slujesc familia numai pentru că n-au cotro. și din această cauză viața de familie este o povară care se îngreuiază cu fiecare zi ce trece. Câți nu slujesc pe Dumnezeu numai pentru că n-au alt mijloc de trai sau numai pentru ca să nu se facă de râs în fața lumii. Și câți nu fac lucrare pentru Dumnezeu, nu că le place, ci pentru că, făcând această lucrare, se pot înălța în ochii altora. Aceste slujbe sunt o urăciune înaintea lui Dumnezeu, care se uită la inima din care izvorăște orice gând și orice lucrare, căci numărimea darului, nici mărimea lucrării făcute pentru Dumnezeu de valoare, ci inima cu care s-a dat sau s-a făcut. Darul văduvei, deși era așa de nensemnat în afară, în ochii Domnului Isus, era însă văzut lăuntrul și acesta a fost mai mare decât toate darurile celor bogați care aruncau bani mulți în visteria templului. Darul ei era arătarea unei mari recunoștințe față de Dumnezeu căruia îi datora nu numai unicul ei bun trecător, ci și toată viața ei. Cât de bogați și fericiți sunt oamenii care fac din dragoste slujbă pentru Dumnezeu și care din dragoste și de bunăvoie jertfesc bunurile trupești și duhovnicești pentru El. Cât de mult ar propăși împărăția lui Dumnezeu pe pământ, dacă ar fi mai multe inimi ca a văduvei care a fost în stare să jetfească tot ce a avut pentru Domnul. Apostolul îi îndeamnă pe Corinteni la versetul 11, 2 Corinteni 8 Isprăviți dar acum de făcut pentru ca după graba voinței să fie și înfăptuirea potrivit cu mijloacele voastre. Când este vorba de înfăptuirea binelui nu mai trebuie îngăduită nicio amânare. Lucrarea răului înaintează cu atâta spor încât lucrarea lui Dumnezeu în amândouă laturile, trupească și duhovnicească, trebuie să facă totul de urgență. Și când este vorba de vestirea Evangheliei și când e vorba de ajutorarea celor săraci, totul trebuie făcut în grabă. Orice amânare prelungește suferința și produce pagube mari. Lumea este un uriaș vapor care se scufundă în oceanul păcatului și al suferinței cu fiecare clipă. Cine trebuie și poate să lucreze la salvarea oamenilor de pe acest vapor? Creștinii. Da, ei au această chemare din partea Domnului Iisus Hristos pentru că ei au fost mai întâi salvați de la moarte. Ei au tot ce le trebuie pentru a ajuta pe naufragiați. Cei care sunt pe vapor nu se pot ajuta singuri. Domnul Iisus nu ne cere nouă care ne-am hotărât să-L urmăm să facem ceva peste puterile noastre, dar atât cât putem facem, să facem. Dacă nu facem binele atât cât putem, să vârșim un păcat, căci păcat este nu numai când faci rău, ci și când nu faci binele pe care îl poți face, cum scrie la Iacov 4 cu cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Este atâta nevoie de bine în lume. Să facem totdeauna binele, pentru că e nevoie să fie făcut, nu cu gândul la răsplată. O veche carte evreiască de învățătură, Midrașul, istorisește următoarele. Odată împăratul roman Adrian a călătorit prin Palestina și a văzut pe un bătrân evreu care planta un smochin tânăr. Împăratul l-a întrebat, ce vârstă are? Cu ajutorul lui Dumnezeu, spune evreul, azi împlinesc o sută de ani. Și mai tragi nădejde în ciuda bătrâneții să mănânci rodul muncii tale? întrebă împăratul. Eu, zise din nou bătrânul, plantez pomul acesta ca să aducă roade. Dacă îi place lui Dumnezeu să mă lase să mănânc din rodul său, e bine. Dacă nu, vor mânca alții după mine, tot așa cum și eu am mâncat din rodul muncii acelora care au fost înainte de mine. Da, Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, cât a fost pe pământ, umblat din loc în loc făcând bine, cum ni se arată la faptele 10.38, fie bine trupesc, fie bine duhovnicesc, iar noi, ca urmașai Lui, să facem ca El și să nu amânăm nicio clipă în făptuirea binelui. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu care și astăzi ne-a binecuvântat cu învățăturile sale din Cuvântul Său Cel Sfânt prin intermediul acestor cugetări asupra versetelor din 2 Corinteni capitolul 8. Să luăm învățătură pentru noi înșine și toți cei care l-am primit pe Domnul Iisus să nu precupețim niciun bine pe care l-am putea face celor din jurul nostru în vederea salvărilor de la moarte și din păcat. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți aceia care ne deschidem să primim binecuvântările Lui pentru slava Lui și bucuria noastră veșnică. Amin. Să-n mă să făptuiesc, O, Doamne, voia Ta mereu, Să nu pot altfel să trăiesc, De-ar fi să piară trupul. Voiata Ta, Voia Ta, voiata veci, Voia Ta, Să mă umple de plin, Pentru Tine, amin. Voiata Ta, Voia ta, Voia ta să mă